Громада йшла улицею звільна, мов в процесії. Герман пішов передом до Матієвої хати, щоб перший приніс робітникам веселу для них новину. Слух о жидівській процесії рухнув уже по Бориславі. Юрба робітників валила позаду жидів, а друга юрба ждала вже проти Матієвої хати. Але ніхто не знав ще, що це все значиться. «Ну що?» – спитав Герман, коли робітники в хатині засіли по-давньому. «Нагадались ви?» «А що ми мали нагадуватися?» – відповів Стасюра. «Наша гадка одна. От вам Бог післав інший розум на душу?» «То зле, що ви такі уперті?» – сказав Герман. «Але що вже діяти? Таке-то наше бідних жидів. Коли хто з нами...» По правді не може порадити, то він береться на нас силою, бо знає, що ми проти сили не устоїмо. Таке й наше з вами. Затялись ви на своїм слові, і нам приходиться уступити. Не прийшла гора до пророка, прийшов пророк до гори. Що ви пристаєте? спитав Стасюра, а вже що маємо робити? Пристаємо, і то маєте мені завдячити, чуєте, люди? Були між нами такі, що радили спроваджувати на вас шандрів, військо, але я сказав, дайте собі з тим спокій. І наостатку побачили, що я маю рехт, і пристали на ваші жадання. На всі? Ну, а вже що на всі? Коня без хвоста не купують? Ось вони йдуть сюди всі, щоби вам до рук той на місці зложити гроші до вашої каси. Тільки тепер наше питання. Коли ми маємо до тої каси сплатити, то щоби ми мали й дозір над нею? А сего вам нащо? Ну як то нащо? Адже ми платимо? А ну як то розкраде гроші? Ну над тим ми ще мусила бути рада. Все побачимо. Нехай і так, сказав добродушно Герман. Мусимо на вас спуститися, бо... Ну бо мусимо. Але тепер принаймні одно мусимо знати. Кілько грошей нині вплине до каси, і де-то та каса буде знаходитися. Стасюра не міг на те сам нічого відповісти. Він виліз із-за стола і почав шептатися з сеном Басарабом, з Матієм і Бенедем. Всі вони не знали, що й думати о тій наглій податливості жидів сень Басараб відразу сказав, що боїться, чи за тим не криється який підступ. Але Бенедьо, щирий і добродушний, вибив їм з голови підозріння. Впрочім, і сама річ не виглядала на підступ. Коли б жиди хотіли збувати їх обіцянками, то що іншого? Але вони прецінь хотять давати гроші. А гроші, то прецінь не є нічого фальшивого. Возьми до рук, замкни до скрині і безпечно». Побратими подалися на ті докази і рішили так, що справедливість вимагає, щоб і жеди знали, кілько від них грошей до каси вплило, і де то та каса знаходиться. «Нехай буде по-вашому», – сказав Стасюра. «Виберіть двох з-поміж себе, котрі би були при складці. При їх очах гроші зложаться до скрині в разі з списком». Хто що дав, при їх очах скриня й замкнеться, і так буде й далі кожного тижня, доки по тому ліпше не урадимось, як нам бути з зарядом каси. Нетаєний промінь радості перелетів по Германовій млиці на ті слова. Ось уже змагаючийся Гомін Колохатини дав знати про прихід жидів. Ось уже вони почали входити до хати, дотикаючи рукою капелюха, вітаючи робітників уриваними, дай медайбо Герман кількома словами по жидівськи розказав їм, яка стала умова, і вони швидко порозумілися, щоб при складці були Герман і Леон. Почалася складка. Прийде воля, записував, хто що дає. Насамперед приступили дрібні властивці. Ті платили сквасним виразом, зоханням, деякі торгувалися, другі попросту не додавали по ринському та по два. Більші властивці платили з жартами, з притиками, деякі давали по одинадцять і по дванадцять ринських, в кінці Леон дав двадцять, а Герман – аж п'ятдесят. Робітники тільки позирали по собі, за хатою раз по раз роздавалися радісні крики, серобітники вітали свою першу побіду в тяжкій війні за поправу своєї долі. Першу і послідню наразі. Складка скінчилася. Перечислено гроші, їх показалося з три тисячі. Сейн Басараб із порога прокричав ту ту суму цілій робітницькій громаді. Радість була без кінця. Германа і Леона трохи на руках не несли, вони тільки всміхалися, почервоніли і спочинені від задухи, що стояла в тісній людьми набитій хатині. Гроші вложено до окованої скриньки, котра мала стояти в матієвій хаті. Серед загальної шумної радості жиди віддалилися. «Ура! Наша взяла! Ура!» – кричали довгощеробітники, ходячи товпами по Бориславі. Веселі пісні роздавалися від одного кінця до другого. «А завтра до роботи», – говорили деякі, зітхаючи. «Ну і що ж, не вік же нам святкувати? Просвяткували три дні, як великодні свята. Хіба не досить? Це був наш правдивий Великдень. А ви, говорили деякі на радощах Матієві і Сеневі, пантруйте там, нашої каси, як ока в голові. Три тисячі срібла та ж то сума. Ану, панове ріпники, нафтарі, мазярі, чия ласка зараз до роботи, голосили по вулицях надзорці, до вечора півшахти, ану, ану. То впа робітників валила за ними. Леоновій фабриці від першої хвилі, як згода стала, вже горіла робота. Квапно діялось Леонові. Він хотів завтра скінчити цілий ладунок церезини, щоби до кінця тижня упакувати і вислати до Росії. Він аж горів з нетерпеливості через то ті дні примусового святкування, а й Шефеліви було якось не до солі. Тепер же він ледве міг діждатися згоди, а зараз той таки закликав Бенедя і других тих, що вперед робили на його фабриці, і післав їх до роботи. Пізно вночі вернув Бенедя до хати. В хаті не було нікого. Матій також був на роботі. Сам Герман конче просив його, щоби робив при його ямі, по 15 чисток обіцяв, і старий Матій на радощах подався. Яма була глибока, але більша її частина була забита, нафти не було. Зато в глибині около 20 сажнів ішов перший поверх штолень. о 5 сажнів нижче другий поверх, далі третій, котрім тепер робилося. Яма була багата. Штольні давали й около десять сотнерів воску, а таких багатих ям було у Германа й у 80. І Матій прийшов з роботи пізно вночі, змучений, ледве живий, і скоро тільки до хати кинувся на постіль і заснув, як колода. Він і не бачив, як оподалік за ним на пальцях скрадався вулицями Мортко, як він, коли Матій увійшов до хати, не замкнувши дверей, вшмигнувся до сіней і скулився в кутику, як в кінці, коли Матій замкнув двері, розібрався і заснув, тихесенько вповз до хати, висунув з-під печі скриньку з грішми, взяв її під паху і поповз із хати. Ніхто не бачив всього, хіба блідоли цей місяць, що час від часу боязко визирав з-за хмари. І ніхто не чув, як калатнув дерев'яний замок в сіняних дверях, як рипнули двері, як почупкав мордко долі улицею. Ніхто не чув сього. Хіба холодний вітер, що різко шумів з устоку на Борислав, і стогнав і завивав у крутих берегах недалекої річки. На другий день крик і гвалт зробився в Матієвій хаті. Скринька робітницька каса пропала без сліду. На другий день усі робітники пізнали, що вони завчасно сміялися. Жиди стрінули їх з насмішкою, а той з наругами й погрозами. Плату відразу знизили ще нижче попередньої, а на безсильні прокляття й погрози обдурених робітників відповідали тільки сміхом. А щоб ви знали, дурні гої, як з нами воювати. А де ваша каса, га? Ви гадали, що мені з цього, ні з того буде вам касу складати. Постійте троха, випчехайтеся. Борислав, то ми. І ми тепер сміємося з вас. Ха-ха-ха!